Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Suratul wassalam wa rasulillah wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi Kita menuliskan Menuliskan kita Al-Qusul di Sirati Rasul asal asal di Perjalanan hidup Rasul Sallallahu alaihi wasallam. sallam Ini tersebut yang Ibrahim alaihi wa sallam Masih kita di pembahasan Peparangan-peparangan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. sallam langsung kita teruskan Itu perang Ghuswadu Dati Rekok Perang Datuk Rikot, sebutkan Udah berpemotalah lewat, bahwa ini terjadi Di Bulan Jumadil Ula Tahun yang Dan yang benar alam Terjadi dua kali Sebagaimana dirojikan oleh Ibn Qaym Dalam Zadul Mahat Ya demikian, terjadi dua kali Yang satu ini Juga yang satunya lagi Yang salah Perang Kondak Bagaimana kita sebutkan masih dalam permasalahan perang ini Datu Rikok dijuluki Datu Rikok kenapa? Hariko ya karena mereka membalut kaki-kaki mereka. Yelfuna alarjulih. Membalut kaki-kaki mereka itu dengan kain-kain. Karena mereka terluka kaki-kakinya itu. Lubang-lubang, ene -lubang. dibalut kaki mereka. Ini juluki Datu Rikok ya pemilik Rikok, jadi ya, balutan-balutan yang Karena luka-luka yang terlubah eh. Kemudian disebutkan tentang permasalahan Bahawa situ Disyariatkan, sholat khawf Tapi Allah'alam ya, Yang benar adalah setelah barang usfan, yang disebutkan ya, Masih dalam bahasa ini Berikutnya Allah Allah'u Wa Ta'ala Yang berkata, Yamin Dukathir dari Allah SWT, dari Abu Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah suhiq. Karena Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW, nasilan bina dudjanan wa usban. Nabi SAW, dia turun antara daerah dudjanan dan usban. antara Mekah dan Madinah. Muka al-musriqin, mengepung orang musrik orang-orang Husain -orang mengatakan, innalihaula hisladan semuanya untuk mereka itu suatu salat. Salat itu bagi mereka ya habbu ilaihi minabih mereka cintai bin abnaihim wa, wa karih dari anak-anak laki mereka dan perempuan-perempuan mereka. Ya, perempuan-perempuan mereka, dan nah, anak gadis mereka atau anak-anak perempuan mereka. Itu lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka. Azlahu amrakum Kumpulkan perkara kalian ini kita fokuskan kekuatan kalian semua milu alaihim melatkan mereka kemudian serang mereka. Condong pada mereka ini serang mereka dengan sekali serangan ketika mereka itu sholat sikat saja. Baca Jibril bin Ali salamkan datang mereka Jibril Alaihissalam, Pak Amarohu maka beliau merintahkan Nabi saw. Ayuk sih masabahu nisfain untuk membagi sahabat-sahabatnya dua kelompok. Baca Quran hadis sebanyak sekian hadis rawun asai baterimi. Orang yang memakai dan terima di maklumah hasanusai dan berkata di sini hasanusai dan usman ya ya wabatulima bila hilat dan telah diketahui tanpa perselisian. Subhanallah yang mengkafir. Anak musbata us'ban semua perang us'ban ini karena tidak perang setelah perang kondak perang kondak atau perang azab. Perang azab itu menerangkan perang perang kondak ini parit dikepung Madinah oleh Orang Quraish, juga orang-orang musrik Sekitar Madinah Kumpung Ini dihancurkan Islam dari dasarnya Jangan jauh mereka tunggu Ya, ini saya panjang Ya Kemudian Allah cerai Cerai berikan mereka itu Sampai kedinginan mereka Orang-orang kafir Quraish itu Karena Allah kirimkan reihan Angin yang tidak mereka lihat Dan mereka tahu Ini setelah kondak Tapan itu Syawal tahun yang kelima. Ya itu. Jadi sebenarnya itu adalah perang. Ini oh, disarihatkan, iaitu yani solat khawf itu setelah perang kandak, bukan di saat ini, bukan di Jumat ulul tahun yang keempat itu bukan. Fakta tu ada, maka mengandung konsekuensi yang demikian ini. Anahda tarikhoh, semua dah tu riko itu pada salahnya. Ah itu. Berarti dah tu riko itu bukan bukan ini bukan. Tapi juga dalam masalah ini, apa? Bahawa ada dua kejadian. Tidak ada, e, tidak ada masalah kalau kemudian terjadi dua kali. Nah, itu, itu yang lebih tepat. Ya, jadi perang Datuk Rokh ada dua. Bisa dia setelah perang Azab atau Kodak, bisa ini, yang kita bicarakan ini. <tuh> ya, jadi berarti kesimpulannya Datuk Rokh ini setelahnya, setelah tahun yang kelima. Balik balik kahibar bahkan setelah kahibar. Kahibar itu kapan? Kahibar itu adalah tahun yang ketujuh di bulan Ramadhan awal. Ini Abu Rehman itu maksud saya selain ini. Karena Abu Rehman itu dia ikut perang kahibar ini tahun yang ketujuh. Jadi awal-awal tahun Ramadhan sabar ramadhan awal. Ani itu Tapi ilmunya bagaimana? Jadi kita mengetahui dari tarikh ini mengetahui bagaimana kesungguhan orang belajar, subuh-subuh doa, nabi s.a.w. macam-macam Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal dari umat ini bukan berarti yang paling muda, bukan tapi paling hafal, itupun dia masuk Islamnya setelah khaybar, atau dia mengikuti berakhir khaybar tahun ke-7 Nabi meninggal tahun ke-10 menunjukkan bagaimana dia berusaha bersungguh-sungguh sampai dalam ke-8 ya, ya. Bahkan setelah perang Khaibar, wa ya'idu zalika anna Abu Musa Al-Asy'ari dan menguatkan demikian itu. Ini demikian ulama itu mau menyebutkan suatu pendapat itu di, digabung dengan pendapat pendapat Yang menguatkan demikian itu semuanya Abu Musa Al-Asy'ari Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiallahu anhuma. Syaidah, keduanya menyaksikan ya perang ini. Perang Khaibar ini tahun ke-7, periode awal. Abu Musa dan Abu Musa Al-Asy'ari, ya Abu Salasah Al-Asy'ari al itu suku yang ada di Yaman. Babi saya ini, sebagaimana dalam saya dan seorang Muslim. Anhu dari beliau, anhu Syaidah, wassalam dari Riqoh. Sungguhnya beliau mengatakan atau menyaksikan. Dan, sungguhnya dia menyaksikan perang Dato Riqom Wa anhu kanu yalamfu na anar Sungguhnya mereka membalut, mengikat di kaki-kaki mereka alfirok, ya kain-kain. Di -kain. mana nabiat? Ya, lama nabiat. Ketika nabiat tersebutkan. Ya, nakibat itu adalah luka, luka-luka yang ada di kaki. Nakibat ayah rokot, katak rokot lima shihim kufatan, iaitu yani, berubang-ubang kakinya itu terluka karena mereka berjalan dan badan tidak ada alas kakinya. Kehendak berat para sahabat ketika berperang bersama, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasoh mihat dijarik, maka diberi nama dengan itu. Buat apa buat roh? Kemudian bukti kedua ada Abu Hurairah radhitu taalahu Marwan bin Hakam dari Marwan bin Hakam ana husana Abu Hurairah sini dia bertanya kepada Abu Hurairah radhitu taalahu hal salaita ma Rasulullah apakah engkau salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al salat qor an am dia mengatakan iya qala Ka madah kapan qala bari mengatakan am dua sahabatin najd tahun perang najd yaitu Datuk riqok beliau tadi. Wa dzakara sibah min sifat shalatul dan menyebutkan sifat-sifatnya shalat khauf. Makna khauf shalat karena takut, takut karena musuh, dan itu. Akhrajul Imam Muhammad dan Ibnu Dawud dan Nasa'i. Qala Imam Ahmad, demikian juga Abu Dawud dan Nasa'i. Itu. Waqat qala dari kata Nasa'i. Waqat qala tu'alita dan berkata sebagian ahli tarikh ya ahli sejarah ini azmat da da da da diri kok semunya perang itu aksar min marah lebih dari sekali. Inilah yang Rasul ini eh ilmu dalam jadwaat. <tuk> Heh. Dia menyebutkan di jilid 3 halaman 227 <tuk> mengsebutkan daerah-daerah yang mengatakan seperti itu, yang kemudian disebutkan bahaya dulu anak musbah dari kandak yang menunjukkan bahwa perang dari itu setelah kandak adalah demikian demikian, kemudian disebutkan bahwa daerah dulu anak pada koi yang menunjukkan bahwa itu setelah koi setelah beliau mengatakan bahwa anak musbah itu najat maka raja bismillah minasana arabi setelah dia mengatakan itu perang najat dan nabi keluar di jumatul Ula tahun yang keempat Ya, sebagian berpendapat bahwa itu adalah lebih dari sekali. Ya, wajah ke anak tua yang pertama, yang satu adalah sebelum perang Honda. Wa al Qurab Sebagian lagi setelahnya. Kalau tuh awak katakan, ini berkatakan mengkhasid. Ila anak hula, ya tajih anak usolah fil Hanya saja beliau katakan mengkhasid. Tidak, ya ini tidak, tidak cocok untuk kemudian bila beliau solat dia apa? Yang pertama di, ya, di Cuma Dilulat tahun keempat itu, tidak, tidak bisa. Salatul Kauh, tidak mungkin kemudian nabi salat Kauh di waktu itu. Ia, ada musalat Kauh, memang tidak terjadi di tahun riko yang pertama, tidak. In sholih hadis, anda inama furidat di Apabila hadisnya sholih, sesungguhnya dia itu diwajibkan di usfan, yaitu setelah kontrak tahun yang ke lima di bulan sawah Dan itu sholih. Jadi menunjukkan bahwa orang. Yang di sholat khawf itu adalah setelah perang kandak atau di waktu perang kandak itu. Adapun di datu rikok tidak. Yang pertama tidak. Kemudian wakatda Kemudian sekali lagi kisah yang lain di perang ini. Ya. Wakatda karu anahukanat min al hawadis bi hadil kuswa. Dan mereka menyebutkan para ulama sungguhnya di antara kejadian-kejadian yang ada di perang ini, perang datu rikok yang pertama ini. Ya, yang kita rasikan demikian yang benar adalah dia ada dua kali ini yang pertama, kejadian yang terjadi di perang ini tahun yang keempat ya, di bulan Jumatul Ula ini <koh> apa itu? Kisah Jamal Jabir kisahnya Ontanya Jabir bin Abdullah wabarakatullah anhu dalam Sayyidu Muhammad Muslim. sebutkan ini di dalam kitab jual beli kisahnya ini ini terjadi di apa? perang Datuk Ripa yang pertama Wabaihi dan dia menjualnya. Mel Rosulullah Sallam dari Rosulullah Sallam. Ya. Wabidali kanador. Kemudian Enuk Rasul mengatakan maka ini perlu dikritik. Walaupun nanti juga disebutkan ini lebih pantas. Bagaimana kritikannya bahawa kejadian ini terjadi di Jumatul Ula bulan yang keempat eh, tahun yang keempat. Lianna hujan anadha lika'na fi kusmati ta'bu Karena disini ada alamat yang menunjukkan bahawa perang itu terjadi di perang ta'bu Ta Ila'ana hansab Hanya saja ini lebih pantas Lama'ana huka'na patput Abu fi'uhud Jadi ini pantas juga untuk masuk di tahun yang keempat Kenapa? Karena waktu itu bapaknya telah terbunuh Bapaknya Jabir, Jabir bin Abdillahirah Abdillah bin Harun terbunuh Yang kemudian disebutkan bapaknya itu Yang diangkat oleh para malaikat dalam keadaan dia di, ya iaitu dipotong-potong badannya oleh orang-orang musyrik sampai tidak diketahui, kecuali jarinya. Ya, mereka pada menangis. Ya, kemudian Nabi menyebutkan bahawa dia eh, Bapaknya ini diangkat oleh para malaikat. <tuh> ini terbunuh bapanya Abu Hud di bawah Hud. Buat orang kalau dia meninggalkan saudara sudah yang banyak. Nah, akhirnya dia apa? Nabi ketika melihat dia ada bekas menikah, Nabi bertanya. Ya. Namun kadang siapa dia mengatakan namun ikan dengan janda Halah Nanti kenapa engkau tidak menikah dengan perempuan yang masih gadis? Kemudian menyebutkan alasan. Karena dia punya saudara-saudara perempuan yang banyak. Kalau dia menikah sama-sama yang seumur, nanti adik-adiknya Tidak ada hormat, ya, kepada istri Jian itu. Dia sengaja menikah yang janda supaya punya Isterinya itu punya kehormatan sehingga bisa mengatur adik-adiknya masih mungkin terjaga-jaga kecil demikian. Tapi kalau sama-sama seumuran malah main-main, tidak -main. ada mi bawah. Ini alasan Jabir bin Abdullah. Faham saja ayat asal wajah sarian, maka dia butuh untuk menikah dengan tepat. Ya, manukalibu hu nallahu yang bisa mengurusi saudara saudara perempuannya bagi dia. Nah, oleh karena itu, Imam Kasyir mengatakan ini pantas juga bahwa perjanjian Jabir ini dia menjual ontanya itu. Jadi modal, berikan dan sebagainya itu kejadian di tahun ini lebih pantas Walaupun ada lawan menyebutkan perang tabur Hmm. Wa di antaranya kejadian di perang ini, hadis Ujab bin hadis Jabir juga. Ya. Dalam Sahih Bukhari juga, tapi dalam bentuk taklik disebutkan sanadnya masih sahih. Aidun juga disebutkan oleh Syaban Sa'igan, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud Firulailah di sabau ti Ya, kejadian yang ada di perang itu ada seorang lagi yang mencera istrinya, fahal apa? Maka dia pun bersumpah layuhi kona daman min asalimahmati. Dia bersumpah untuk menumpahkan darah dari sahabat Nabi Muhammad ini. Dia bersumpah bernagar istilah mungkin untuk membunuh sahabat Nabi. Sebukan dalam sunah bu Daud secara lengkap itu. Ya, sebukan dalam Yang bu Daud bahwa ada seorang yang dihitung mendapati istri. Eh, hmm, sebagaimana bahasa bahwa zulun imra'atun Ada seorang lelaki laki mendapati istri. Ya, ada seorang lelaki mendatangi istri orang lain dari orang muslim. Maka dia pun bersumpah. Mau tidak berhenti sampai menumpahkan darah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya hasan sorry. Jadi dia bersumpah akan membunuh sahabat nabi. Fajar Lailan maka dia tu pun dia pun datang di malam hari. Bukan arsada rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulnya Rasul, Rasul ini nabi telah mengirim, ya, rabiatan, ya ini mata mata, mengirim mata mata secara sembunyi sembunyi. muslimin untuk kaum muslimin min al adu dari musuh memata mata ijasus, ya, untuk orang orang musyrik. Ya untuk memata-matai musuh. Wahuma kedua nya adalah Abbad bin Baisir, Wahamar penyiasir. Taatulah Wahuma. Ini mengirim Abbad dan Ammar. Kemudian pada Abbad bin Baisir, maka orang musrik tadi yang bersubhani tadi, maka dia memukul Abbad bin Baisir, bisam dengan dengan anak panah. Ini membidik dengan anak panah. Wahwabai munisoli dia dalam mana berdiri solat. Anda jauh, maka dia lepak, lepas dia cabut. Walam yuktil, solat dia tidak membatalkan solatnya. Ini dalam zaman solat, ya ini dipanah, diambil panahnya tetap meneruskan solat. Hatarosabahu, bisarasa asum sampai di, ya, di bidik tiga kali, bidikan dengan panah. Malam dalam solat minharatna, salam, maka dia tidak meninggalkan solatnya sampai dia salam. Waam ya, bahsawibuh, dan maka sahabatnya pun memberikan peringatan. Bagaimana? Maka dia mengatakan Syuhadaul Allah. Hala, ambatani. Kenapa engkau tidak memberi aku ketika aku solat tadi? Bagaimana? Maka dia mengatakan jawapannya ini. Ya, ini untuk surah. Ya, ini bukan. Ya, kenapa? Ya, engkau tidak memberikan peringatan kepada aku. Bagaimana? Maka dia mengatakan ini untuk surah. Ya, kenapa kamu kan tidak memberikan peringatan kepada aku untuk melindungi aku atau bagaimana? Maka dia mengatakan, aku sesungguhnya di dalam suatu surat. Pakar itu anakta ah, aku tidak suka untuk memotong surat tersebut, mencalonkan ketika surat tersebut. Tapi saya di sini boleh mencairkan, ya, bolehlah. Sebagai mengatakan di sanadnya waki di, di sini ada, ya, sanadnya ada waki yang itu makroh. Tapi dalam susunan Abu Daud tadi disebutkan demikian. Siapa yang menyesuaikan? Kisahnya ini Tapi seorang kalau dalam orang sholat Tidaknya kalau dia itu dipanah dan sebagainya itu Untuk kemudian ia Melindungi dirinya kan, Kemudian berikutnya juga ada kejadian lagi Waminha Di antaranya adalah Hadis Gauras bin Haris, ya ini kisah yang terkenal dan Dalam dari sholih Di dalam pembahasan Tawakal Ya tentang usaha Tawakal Yang nabi sawah-sawah waktu itu Dalam keadaan tidur Kemudian dalam musyik mengambil pedangnya Hadis Qaulah bin Hadis ala Tihama Rasulullah dia, dia itu ingin dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah Sallam bahwa kauil danabi dalam keadaan kauilulah tidur siang. Tahu tak sahaja nabi bawah saya mau kemudian dia pun mengambil pedangnya nabi. Luar ada terbangun ingin untuk muka nabi. Pastulah hongo, anu maka Allah menghalangi dia. Bahawa bisa dia tu tangannya terbelenggu, tertahan. Pastilah kata Rasulullah Sallam minaumi maka nabi pun beliau bangun dari tidurnya. Pada sahabat-sahabatnya, sahabat wassalamu alaihi kemudian mereka berkumpul kepada Nabi, fa anhu, maka mereka mengabari mereka tentang Gauras bin Harits. Wa mahama bi Gauras min qadri dan apa yang diinginkan Gauras untuk membunuh Nabi. Fa ma bersama dengan ini, kulli semuanya atla Wa afanhu Nabi melepaskan dia dan memaafkan dia. Ya demikian. Wahdat, kanafikus fatirikok dan ini adalah di perang fatirikok yang kita bicara ini. Ila anda alatibadal kondak, hanya saja yang setelah kondak, ya tadi tahun yang kelima tadi, kama akrojahu sebagaimana keluarkan lima bukornya yang Muslim, besoi ini dalam bukornya Muslim. Dibutangkan setelah kondak. Anjabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah al-Anhuma, boleh mengatakan, ulama sebagian mengatakan tidak. Tidak masalah kalau kemudian terjadi dua kali, yang tidak apa. Yang mungkin dua kali terjadi, tidak masalah. Di datuk riko ini dan setelahnya. Ada penjabat boleh menyebutkan, kalau beliau mengatakan, abba nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami datang bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ida kunabida diriko sampai ketika kami di datuk riko, kalau, kemudian mengatakan, kuna ida atai nak alasan jor, apa kami mendatangi pohon dolilah yang diitu ada naungannya. Tak ha di Rasulullah. Kami tinggalkan pohon itu untuk Rasulullah. Kalau kemudian Jabir mengatakan fajar, Rasulullah minal musrikin datang seorang lagi lagi dari orang musrik. Wahai Abu Rasulullah, muallafun bisajar dan pedangnya Rasulullah SAW tergantung di pohon. Pakar saya maka diambil pedang. Pakar kemudian dia pun ya menggunuskannya. Pakarlah maka berkata di Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, Atau hafuni. Qala, "A bukankah kamu takut kepadaku?" Nabi mengatakan, "Tidak." Qala, ya, "Bagaimana dia menahu kami ini? Siapa yang menghalangi engkau dariku?" Qala, "Allah." Sungguh, maka dia pun terjatuh di sekelah. Orang musuh ini qala, ya, "Fatahaddahu." Asabur Rasulullah, maka para sahabat Rasulullah mengancam dia. Faqam ada sayf wa maka Nabi pun menutupkan pedang itu dan digantungkan. Qala, "Kemudian dikatakan, "Panu, dia bisa Maka dipanggil untuk mereka salat fa sholla bi kemudian salat satu kelompok ya dua rakaat sumata'kharu kemudian yang satu kelompok ini mundur ke belakang ini tata cara salat khauf wa sholla bi taiba ugra dengan kelompok yang lain yang tadi berjaga-jaga ya dua rakaat juga wa kana tilur ilur ilur ila dan adalah untuk rasul sallallahu alaihi wasallam nabi berarti empat rakaat wa lil qom dan untuk kaum ini ya masing-masing dua warga ya demikian. Ya kemudian tadi tidak untuk kemudian dua kali ya kejadian eh, kepada Nabi SAW alaihi yang mau dibunuh orang musyrik Walau itu. Walaupun di muslim ini lah pada 50.000. Ini selesai akan masuk nanti ya perang Badar sukur Uhud. Majlis ini subuh malam ketiga, subuh ini ada